На те вчиться, озветься панотець, щоб мала добрий розум, а Печержинська не що-небудь такого, щоб не вміла на дорогу навести. От послухала б єсть, то пан про то розказує. Аби й про Масю якбись почула, ей-е-я ж дух радується. Не знав не борак, що пан тільки в очі світив, що лучше було б, якби він гудив. Мася ходила до його дочок і цілувалась, і все, а вийде з хати, то панянки й почнуть» а сото беджіє кочаню, трошки часто цибулі й олею. Кнусь, гукне друга, і підуть губи обмивати, та одна другій духу піддає. І ще, каже, цибулею відгонить. Ще олією тхне, відкаже друга, і регочуться, аж покачуються. Та панотець цього не знав. Пани облесні знають, з якого боку підійти, і так присмалитися, що й сто голів май не вгадає, що в них кипить. І панотець щиро вірив, що росолинський як хвалить, то не видумує, а той і міри не знав в своїх хвальбах. Одного тільки не хвалив, що мася рум'яна була, як ягідка. З обличчя каже: видно, що в жилах тече хамська кров, що з грудях хлопське серце б'ється. Чи в ворота, чи через перелази, а ця штука дійшла до масі. Глянула вона в дзеркало і показалась Ікбозі, що нема такого буряка червоного, як вона. Отут-то було плачу та прокльонів. Наскінчу схопила себе, обіруч за лиця, і так і вирву, каже, та боліло. Прибувши в пансіон, як там звали, нібито до Печержинської, Мася ходила сама не своя, наче осиротіла. І не їсть, а тільки лизни, аби з голоду не вмерти. Довго ніхто не міг допитатись, чого це так. А далі Мася й призналась одній товаришці і облилась слізьми. «Порадимо, – каже Тая, – не сумуй». Прирайли пить оцит надше. П'є дівчина оцит та в дзеркало приглядається та сердиться, що не скоро марніє. Товаришки потішають та піджоги дають. А на дворі тим часом січень, чи ж другий звуть «лютий» був наскінчу. На Поділлю іноді бува дуже рання весна, хоч Марець свого ніколи не дарує. Проте іноді ще перед лютими сніг розстає і все, а в Марці за всіхди вже за зовсім зелену. Тим-то його й прозвали «Березозоль». Та в дорогу збираючись на це нічого зважати, Бо не стямишся, як зірветься завірюха І таке почнеться, наче до Різдва йде, І мороз, і вітер, і сніг. Ненадовго воно, та все ж на дворі сказано без пори, Наче слабий сміється, А сонечко гріє, як мачуха голубить. Так і тепер було. Сонце пригріло, потекли річки з землі, Аж від пар пішов. А через кілька день випала пороша. Хто з чим міг, пішли на полювання, мало з рогачами та з коцюбами не повиходили А отцеві Гервасіїві саме тоді випала дорога Їхав у крути сина відвідати, бо на Різдво його за холодом не привозили Ніч чував він, де йому Бог поміг, а на ранок доїхав до Бугу Берегами глибокий пісок, то сніг з піском перемішався, і тяжко було їхати. Так люди льодом дорогу втерли. І отець Гервасій покатав льодом. Тільки Паламар поньокує. А по-під горою в корчах крик, галас, йойкотня, тут полювання якийсь пан справляв. Гай-гай, дума собі отець Гервасій, ото розкіш. І став пригадувать молоді літа, як і він бувало на конику виграє за зайцями та за вовками, аж зирк заєць у пролезі чмиха, нагнали сіромаху з корчів. «Чи бач, каже отець Гервасій?» «Що, зайця озвавсь Паламар? ж, каже панотець. Та бачу ж». «Стайно», – заговорив отець Грвасій. «Та цур йому, каже Паламар, може, то дух святки з нами?» «Стій, бо кажу», – гукнув панотець. Спинив коня Паламар, а з них аж пара встає. Панотець аж тремтить, дивиться, як зайць бідний лапками перебира, от-от під лід піде. «Як тобі здається, Саво», – заговорив далі панотець, – «чи тут глибоко?» Не повинно бути озвав стой, а з тим, хто його зна. Що буде то буде, подумав панотець, зліз з санок, скинув кожух і пішов зайця здобувати. Не йдіть, панотче, каже Сава. Може, то нечиста сила, аби вас у пролиз заманити. Отець Гервасій не чув цієї перестороги. Він був гарячий мисливий, що й ряса не кожен раз на заваді стовала. То всею душею дивився на зайця. А він, бідненький, все ніжками бовтує, то аж на кригу зіпреться. Якби і вщо задніми ногами впертись, то так би й вистрибнув. А так помоцується, помоцується, і бовт не тільки вушка видно. І йшов панотець аж трясся, і все пробує лід під собою. Далі чує тріщить, то взяв та й ліг і посунувся на животі. А паламар на санках бога молить за панотця, щоб щасливо вернувся. Досунув він, що от от зайця спіймати, вже й руку простягнув, щоб за лапку взяти, та заєць сповзнув, панотець здригнувся, лід хруснув, і тільки хвиля розляглась, та вода аж на лід вискочила. Зайця ж як не було. Оце тобі, паноче, зайце", каже Паламар. Ге, рятуй. гукнув отець Гервасій, схопившись за кригу, що сили мав, а вода так і тягне під лід. Поки зліз Сава, поки, хапаючись, віжки відчепив, щоб подати, то панотець таки добре скупався. А тут і приморозок бере, і вітер подима. Поки до санок дійшов, підрясник козубом став, аж до шкіри прокипів. Розібрався тець Гервасій, закутався у бекешу і ліг. «Куди ж тепер?» – питає Сава. «Та хоч куди, аби де обсушитись, – каже панотець, – а душа йому як не вискочить». З цього часу, як занепав отець Гервасій, то до півроку так висох, що всі тільки й знали, що смерть йому пророчили. Вже й дух минув, і купайло, збирались люди жито жати, а отець Гервасій тільки по подвір'ю походить та й годі. Навіть до дворика не міг ходити. Він не лежав, а лише трохи, а все кахикав та й кахикав. Всяких бабів пані матка звозила, в коморі муки не ставало, що кожній то мишчину, то дві, а панотцеві все гірше та й гірше. Видимо, смерть зближалась. Та годі вже, каже раз панотець тих ліків, вони тільки до кошту доводять, а користі з них катма. От подумай, ну, лучше, чи не пора вже по Антося послати? Позавтра ж уже кирикаю лити? «Ти тепер тільки здогадався», – озвалась паніматка. – «я вже й на булки розчинила на вечір, і оброку наготовила, щоб завтра чуть світи висилати». «Спасибі тобі, серце», – сказав панотець. «Щось така добре та й дбайлива. Без тебе й діти помершавили б, і я млів би голоду в своїй хворобі. Дай тобі, Боже, щастя і вік». Та й зітхнув, зложив руки до Бога і почав молитись. Паніматка й собі хрестилась за панотцем. Прочитавши коротеньку молитовку, отець Гервасій заговорив, «Дай тобі, Боже, віка та здоров'я, а мене вже поховаєш. Та лихим словом не згадуй, а помолись, коли за свого чоловіка гонителя, бо я для тебе недобрим був чоловіком. Як не лежав, то ходив, або й хати не держався, та ще й не раз і над твоїм тілом знущався, то бійкою, то лайкою, прости мені, то й тобі Бог простить». З цим словом підточився до паніматки, вона стояла коло грубки, а він коло стола, і взяв її за руку та й цілує, кажучи. «Недовго вже цим рукам робити на мене. Душа чує, що вже вмру. Коло серця п'ялить, так п'ялить, що й не сказати. Коли б ще хоч згодочок було пожити, хоч щоб одну дитину до пуття довести. Все б у довиці легше було, та така Божа воля». А пані матка слухає та й думає, оце ж то й є, що в святім письмі написано, як будете злі, то вкорочу вам, та як зальється зразу слізьми. що аж жаль було б подивитися, якби хто побачив. Сльози такі дорідливі, як дощ перед градом, одна за другою покапали на поміст, наче горохом посипав. «Не плач, серце», – заговорив панотець, – «тільки голова розболиться, а мене не воскресиш. Не вернеться, що минулось. Хай хоч сльози лються, як бухтича». Надійшла текля, як огірочок викоталась в зеленій спідничці, що засталась торік від масиної сукні з маминої одежини. Той спідничку пошили. Опріч спіднички текля була тільки в сорочці, та замурзана така, Сказано, дитина, чиїсь чи п'є, то по грудях тече, а там мокре таке полізе на дві рибавиця в поросі. «Ходи до мене, дочко», – каже їй отець Гервасій. Підійшла вона, а батько обняв руками її голівку і каже, «Моя ти сиротичка, моя замурзана, що тебе жде на Божому світі, яка доля? Чи ти будеш проклинати мене, що не довів тебе до пуття?» Текля мовчала. «Чого ж ти мовчиш?» – пита батько. «А що я буду казати? – озвалась Текля. – Я тебе питаюся, чи будеш мене проклинати? – Ні, татку, не буду, – каже Текля. «О, моя ти ще бетушечка заговорив батько, цілуючи її в голову, та так і вмив слізьми. Бачила Текля, що мати плаче, та вона ти не раз бачила, то тільки скривилась, а як заплакав батько, то вона аж закричала». «Цить, доню, цить», – заговорила мати, взявши її на руки. «Цить, чого ти?» «А татко чого плачуть?» – відказала вона. «Ні, татко не плачуть, то вони так собі». «Де ж Орися?» – пита отець Гервасій. От цить, котю, щось татко кажуть». «Текля притихла», – пані матка питає. «Що ти кажеш?» «Я питаю, де Орися?» «Чи то її роботи нема?» – озвалась пані матко. «Голубочка моя», – сказав панотець, – «завсігда копається де-небудь». «От з кого буде господиня», – додав, втираючи сльози, – «а Текля знов як заплаче. Чого ж ти, каже мати? А сльози її в самої капають». «А татко ж, чого плачуть?» – озвалась Текля. «То татка очі болять. Цить, котю, цить, каже мати», – втираючи сльози дитині. Поцілувала її, понесла з хати. Та йдучи, питає панотця, «Чи не хочеш чого їсти?» «Не хочу», – озвав свін, кивнувши головою, – «минулося». «Ні, мамуню, я вже не плачу», – каже Текля за порогом, веселенько осміхаючись. «А ви, мамуню, плачете?» – додала, втираючи її очі. «Ні», – каже мати, – «то я так, я не плачу, моя зозулько». І поцілувала. «А чого ж у вас мокрі очі?» «То так собі». «І татко так собі?» – пита Текля. «Так собі, моя щебетушко», – каже мати, – «так собі». Як вийшла стара з, з хати, отець Гервасії почав молитись, придержуючись руками за стіл, а там і ліг стогнучи. Глава сьома Антосьо нічого не знав, що дома діється. Жив собі у Волоської і гадки не мав. Мати приїжджала до його вже і після Великодня, а нічого не сказала. Сам він хоч і бачив батька, та не догадувався. Вчився собі та й годі». А часний шова летів і пролетів. То за цим, то за тим Антосію й не запримітив, як екзамен настав, і підвода приїхала. «А що там дома?» – питає він Хурмана. «Все по-старому», – відказав той. Йому наказали, щоб не лякав дитини, бо ще, Боже, борони, як заслабне, то хоч зі світа втікай. І з одним не порадна година, а з двома й не кажи». Хай же коні відпочинуть, каже тоді Антося, а ви поможіть мені скластися. Егес, пам'ятав, а чобіт мені не прислали? Ні, каже Хурман, то гроші, то їсти привіз, а чобіт мені не давали. Ото, а я бачите, як на халявках чудю. Почудите іще той день, поки додому доїдемо, а дома все для вас буде. Та дивіться ж, як мені їхати, і показав, що зовсім викривлені». Та вже як-небудь, каже Хурман. Іде Антосьо радіє, і аж не знає, де сидить. А дома плачу, плачу, і пані матка плаче, і орися, і текля, бо отець Гервасій, як побачив їх в купці, той каже. Послати б ще й по масю, хай би була коло дому. Той з крутих незабаром приїде, послати би за нею. Хоч найми серце та пошли, бо моя душа чує, що незабаром оставлю вас, мої голубочки, сиротами, діточки мої. Ні до розуму я вас не довів, ні маєтків не оставлю. Одна в вас надія після Бога на маму. Любіте її, шануйте її, не нарікайте на Бога, що бере мене з цього світа. Замість мене він буде вам за батька. Над сиротою, кажуть люди, Бог скалитою». І ти, жінко, каже, не гніви його милосердного. Він зна, що робить. Та за мною не плачте, бо це значить проти Бога йти. Казав і сорочку заготовити, і ризи, і все, як годиться на смерть. Пішли всі, плачучи, хто куди попав, чи за ділом, чи без діла. А пані матка таки сусіду, що жив через вулицю, послала в Тернівку. Мася там все пила оцет та й пила, та все в дзеркало приглядалась, чи скоро вже буде біла. «Ще цей посланець, може, й верстви не в'їхав, як Антосіо вже був вдома». «Слава Богу!» – подумав тато, – «що сподобив мене діждати цієї години, що я сина свого бачу». І каже, «А як ти, сину, вчився?» «Дали похвальний лист», – відказав Антосо. «А покажи, – каже тато. Славно, сину! Добре, – заговорив отець Гервасій». Вчися, сину, бо тільки й того, що в голові матимеш. А з порожньою головою куди тобі? Тепер не такий світ настав, щоб вийти в люди, нічого не вмівши. Антосьо не знав, куди що йде, не догадувався, а все ж йому жаль чогось стало, дивлячись на батька, що так любенько балака, научає, а сам слабий, ледве диша. От він і заплакав. «Чого ти, дурню, плачеш, каже тато?» Антосю засоромився та побіг на двір, та так махнув кудись, що й не чув, як Мася приїхала. Хто бачив її на Різдво та на Великдень, якби подивився тепер, то жодним попитом не пізнав би. Виросла, що з якого боку не зайди, дівчина на всю губу, хоч зараз на рушники ставай, а тоді була от підліток собі». Опріч зросту була вона святками, як матівочка повна. Як сміється було, то на лицях аж ямочки стають. Тепер попід очі смуги, наче сажею, повиводив. Щоки позападали, обличчя витяглось, і губи зблідли, і брови, наче злиняли. На виду аж сині жили знати. Та така тонка в перехваті, аж страшно, щоб не звихнулась. І хідний хід а гойдання, на чиїї в Печержинської нарисори взято, хоч всього й року не повчилась. Чого ти, дочко, так змарніла? поспитала мати. Мася подивилась попереду в дзеркало, а тоді вже каже. То такі в вас мізерні. Де то я не мізерна, коли в свою шкуру не зміщаюсь? Адже панни Росолинські тонші за мене, і біліші, і ніхто мізерними не звеїх. Голос її дзинчить, а очі так і забігали, і якийсь вогонь в них зайнявся, такий вогонь, що й не сказати. Зраділа, що не дарма оцет пила, що не дарма морила себе голодом, а дійшла, чого хотіла. «Ти ж, доню, така була, як ягідка», – додала мати. «Слава Богу, що минулось», – відказала Мася. «Тепер ніхто не скаже, що я мужичка, що я хлопка, що мені в грудях хамське серце б'ється». А правда, мамочко, додала, що я й від попівен відмінилась. Нічого в світі мася так не зненавиділа, як духовний стан по благочесті, нічого так не бажала, як не походити на попівну, бо то хлопка каже, а на панянку шляхетної крові. Що вже тут відмінятись, коли попівна із діда прадіда? Твого прадіда всім такі селі пани замучили, що в гайдамаччину ножи освятив, ще впершу, ще в різанину. І діда твого тут же мучили, хто зостався після Коліївщини, він бач знався з гайдамаками, з тими степовиками, що в Ганщині жили. Знатного ти роду попів на давнього роду, якби це другими часами, то який полковник так би й взяв тебе, ти знатного роду». «Попівна знатного роду», – подумала Мася, – «та ще якого знатного, що панове предків то замучили, то недомучили». І каже, «Дурні були б мої діди та прадіди, що не єдналися з панами». «А, дочко, звалась мати, – якого ж ти поганого розуму набралась? Де ж таки так казати про своїх дідів та прадідів? Не роби цього, доню, бо то гріх смертельний». «Запопа», – подумала Мася, – «і смертельний гріх. Ото це вдала». «Якби за Ксьонза, то що другого, а то за попа – коз'я броде». «Треба вже, – заговорив панотець, набрати для неї додільне платтячко. Де ж їй ходити таким диркачем?» «Та я, – відказала Мася, – вже й сама набрала. Тільки заплатіть». «А покажи, – сказав тато, – чого ти набрала?» Мася й винесла з валькира щось таке, що ні отець Гервасії, ні жінка його не вміли ні назвати, тільки придивлялись». А яке ж ледаче, кажуть, так і тягнеться за пальцями, таки лізе. А що коштує, запитали. Недорого, відказала Мася, всього п'ятнадцять карбованців, і понесла назад у валькир. Глянув панотець на паніматку і каже, хитаючи головою. Пару бичків купив би, річняків. П'ять пнів пасіки, озвалась паніматка, тепер кріпись, сам того хотів їсти". «Щоб то було мене послухати, а тепер п'ятнадцять карбованців, так, тьфу!» «Ти вже й розходилася», – звався панотець, – «Тих п'ятнадцять карбованців не родило ж, а їй радість, хай і вона почепуриться трохи. Може, в неї тільки і щастя поки ще за маминими плечима поки дивує. Антосю був на дворі, як Мася приїхала, і як почув, то так і причвалав. «Здорова, каже, була». «А, як ще маш?» – озвалась вона, сидячи коло столу, щось вже їла і не подивилась в ту сторону. «Та й не привітаєшся?» – каже Антосю. «Не м'яла бум роботи, та з ще увітала», – відказала Мася. Не сказавши ні слова, Антосю почав співати. Їхав ляшок дорогою ляцької натури, на нім шапка сивенькая з свинячої шкури. Не співав же далі цієї пісні, залепетав зі своєї голови.